זאת הקדמה, אם אתה רוצה יותר euh, בפירוט, תקשיב להקלטה, אבל euh, לפני שאני מתקדם, א', רחל בסוף השיעור הקודם אמרה שהיא לא, לא הבינה או שלא הייתה איתנו, <laughs> אז כיוון שאנחנו כל כך מעט אנשים, אז אני רוצה לבקש יכול להיות שאני מדבר מהר מדי, או יכול להיות שאני מדבר אה, פילוסופי מדי, או יכול להיות שאני אה, לוקח את הידע המוקדם שלכם יותר מדי for granted, אבל חשוב לי שאנשים אה, י ירגישו שהם מבינים, זאת אומרת, אפילו אם הם לא מבינים. לא, אני מתכוון, אז אני, אז אני מבקש, אם אפשר, כאילו להפסיק אותי. ‫אז מישהו העיר לי שאני מצטט ‫יותר מדי מהספר, ‫אז אני אשתדל לעשות את זה פחות. ו... ‫ותשאלו, כאילו, כל דבר שלא ברור, ‫אני מנסה שזה יהיה ברור, ‫אבל ברור שקשה לי לדעת, אז... הספר עצמו הוא כתוב. אני לא זוכרת שמעתי שלא הבנתי, אבל אם לא הבנתי, זה לא בגלל שאתה... מה לעשות? לא, זה בסדר, זה לא משנה מי, אבל... אפשר להגיד משהו? כן, בוודאי. אם כבר אתה מעלה את זה, על שאני מרגישה, שאני לא יודעת, יכול להיות שלאחרים זה לא ידבר, אבל מבחינתי צריך לחבר את החומר בסוף לחיים. כן. ברגע שמדברים על מה היה רמב״ם, כמובן היה איש מאוד חכם ודיבר על דברים מאוד גבוהים, אבל בסוף צריך לחבר את זה לחיים. אם זה לא מתחבר לחיים שלי נגיד, אז זה... בסדר. אני לא זוכרת את זה, וזה לא mm. עושה עלי רושם, וזה לא נשאר לי בשום מקום. בסדר. אז, אז אני, אני מנסה לחבר את זה לשני דברים, זאת אומרת, לחיים ולהודאיזם. אז... זה באמת מה שמסביר את הדברים, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים ללמוד פה אה, אה, משהו מופשט, אבל הא, הא, הדבר, הדבר עצמו, זאת אומרת, וגם הרמב״ם, זאת אומרת, הוא כותב, זה בעצם, כשהוא אומר מורה נבוכים, אז הוא רוצה לעזור לאלה שנבוכים, זה לא אמור להיות בחלל האוויר. אבל את צודקת, אני, אני אשתדל עוד יותר, כמיטב יכולתי. אז בהתחלה של, אז הפרק הראשון, אנחנו ממש בהתחלת הספר, אמנם הספר כתוב בצורה מאוד מסובכת ואנחנו לא נלך לפי הסדר בשום פנים ואופן ונקפוץ לפה ולשם, נראה עוד כמה נלמד בכלל, אתם צריכים להגיד שזה מעניין אותך, אבל, אבל uh, uh, חלק ניכר מה, מהספר, אולי, יש פה שלושה ספרים, לא משנה, בכל ספר יש איזה 40 פרקים, משהו כזה. Uh, חלק גדול מאוד מהספר הוא מה שנקרא פירושי מילים, דיברנו על זה. פירושי? מילים. Mm -hmm. זאת אומרת, יש בעיקר... Uh, הוא עומד על זה שלמילים יש יותר ממשמעות אחת. ואת זה אנחנו יודעים. זאת אומרת, אם אני אומר בעברית עין, אז יכול להיות שהדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו זה העין הזאתי, אבל אני אומר את זה בסמיכות, כמו עין גדי, אז ברור שזה לא העין של גדי, אלא זה המעיין. זאת אומרת, עין בעברית זה גם... ו... הרבה פעמים מה שהוא אומר זה שגם אותה מילה יכולה להופיע במקרא בשני צורות, בשני מובנים וחשוב, והרבה פעמים הוא מביא מובן שלא נראה לנו כל כך ברור. אז הפרק הראשון מתעסק בדבר הזה, אני לא אכנס לזה עכשיו, הוא אומר מה זה צלם ומה זה דמות ורק בשתי מילים כתוב שאלוהים ברא את האדם בצלמו ויש כאלה שאמרו מתוך זה שלאלוהים של... ל... יש צורה של בן אדם כי זה הצלם שברא בצלמו ודמותו לא. ברא אותו אז זה אני צריך לבדוק אני צריך לבדוק. בכל אופן, הוא טוען, לא משנה, אני לא רוצה בכלל להיכנס לזה כעת, כי זה, באמת, אם זה אפשר לכתוב על זה הרבה, לא, לא כך רלוונטי אלינו, כי זה באמת קצת, קצת, קצת פחות קשור לחיים. אבל, אתם מכירים את uh, סיפור גן עדן? כן. זה uh, בשתי מילים, כולנו זוכרים. היה אדם וחווה והם היו בגן עדן והיה להם טוב ולא אם אמר להם שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים חוץ מאשר מעץ החיים ומעץ הדת אסור לאכול. והם כן אכלו ו... ועכשיו הוא אומר, עכשיו, הקושייה, הוא אומר, יש לי קושייה מופלאה, איש מלומד הקשה עליי לפני שנים רבות קושייה מופלאה. אתם כבר רואים שהוא עושה מין סיפור בתוך סיפור, זה לא אני שואל, mm. זה לא ש, שזה, אבל מישהו פעם שאל אותי, אז uh, אתם יודעים, כמו הבדיחה הזאת, שמישהו בא לרופא, ל, לק, ל, או שזה היה ביקוט הכזבים, שהוא בא למפקד ואומר לו, איך זה היה? 아, המפקד בא למישהו ואומר לו, תשמע, יש לי בעיה, יש לי חבר שיש לו בעיה כזאת וכזאת, ומה אתה היית עושה במקומי. <coughs> אז הולך למפקד שלי ואומר לו שיש לי חבר שיש לו בעיה זאת וזאת. <coughs> אז זה, הוא, הוא, הוא, הוא, חבר שלו, איש מלומד, זה לא סתם, איש מלומד, הקשה עליי קושיה מופלאה. <coughs> בשביל שאני לא אקרא, אז אני אנסה לצטט, את זה. הרי אם יש עץ הדעת, ובשביל שיהיה לך דעת, אתה צריך לאכול מעץ הדעת, ובזה להמרות את, את פי אלוהים, זאת אומרת שלפני שאדם אכל מעץ הדעת, לא הייתה לו דעת, נכון? זה נשמע ממש... טריוויאלי. אם היה לו דעת, הוא לא היה צריך לאכול מעץ הדעת, נכון? זה רק אם אתה נוקט פה בשחור ולבן, יש גם באמצע. מה זה לא היה צריך? הוא בכלל לא אכל בשביל שתהיה לו דעת. הוא אכל כי... כי אסור היה לו. כי אסור. כן. לא משנה, אבל לפני... אם... היה לו דעת ברמה של חמש, והעץ הדעת ברמה של עשר. אוקיי, בסדר. אבל... אה, אה, הוא אמר לו, לא לכל מעץ הדעת. כן. ועץ הדעת נותן דעת. כן. זאת אומרת שלפני זה לא היה לו דעת. לא. יכול להיות ש... לא, שלא היה לו אפס, היה לו... נראה שאתה תכף. צודק, אבל זה לא עניין של, של אפס וחמש ועשר, אלא סוגים של דעת. סוגים של דעת, אוקיי. אז אתה צודק, אבל זה לא, זה לא סולם של אותו דבר. אוקיי. זה מה שחשוב. אז זאת אומרת שלכאורה מלכתחילה הוא היה אמור להיות בלי דעת או בוא נגיד, בוא נגיד במדויק הרי מה קרה לאדם כשהוא אכל מעץ הדעת לאדם בחווה הם ידעו טוב ורע כן. נכון אז לפני זה הוא לא ידע טוב ורע כן. והוא לא היה אמור כאילו לדעת טוב ורע כי עובדה שהוא, ח... שהוא... חיו כולם שקולות לא טוב כן <אז> כן <coughs> ומה קרה? הוא אכל את עץ וקיבל דעת. עכשיו תראה, הוא אימרה את פי אלוהים, וקיבל מתנה. <צדיק> נכון? כן. <laughs> והוא, <laughs> והוא עוד אומר... אומר דווקא, רא... כאילו, אלוהים רצה שהם יהיו ערומים, פתאום הוא, <coughs> הוא קיבל דעת, והוא ראה, שהוא הבין שהוא ערום, ואז הוא התבייש בזה שהוא ערום. נכון. אז <coughs> הוא עוד אז אומר אלוהים, ככה... אלוהים רצה שהם ילכו ערומים. <coughs> אז אה, אה, הוא אומר, אם הדעת אה, מפליא שעונשו על מריו היה שניתנה לו שלומות שלא הייתה לו, ויש שכל. זאת אומרת, בגלל דווקא שהוא עשה, אם ראה את פי אלוהים, הוא קיבל שכל. קיבל שכל. וזה אומר, עכשיו נותן פה משל כדרכו, אין זה אלא כדברי האומר, שאיש מן האנשים ימרא את פי האל והפליג בפשעו ואז שינו צורתו ועשו כוכב בשמיים. זאת אומרת, העונש על החטא הגדול הזה, שהוא החטא כאילו מבחינה מסוימת הכי גדול, או החטא קדמון או כל מה שתרצו, זה שפתאום שיש לו שכל. אז משהו פה לא בסדר, נכון? כי פשוטו. למה? זאת אותה צרה של הבן אדם שיש לו שכל. מה שאת יודעת. נכון, נכון. כי את כבר אבל, נכון, אבל לכאורה, זה, מה שמבדיל לראית האדם מהבהמה, כאילו, נכון? זה שיש לו שכל. אז משהו פה לא בסדר. כאילו הוא עשה שנהיה חם בלי שכל. זה מה שנראה. זה מה שנראה. עכשיו פה, אמנם זה לא כל כך לעניין, אבל זה נחמד, כי אנחנו צריכים ללמוד כמה הוא אה, אה, סרקסטי לפעמים. אה, אה, הרמב״ם, שמע את תשובתנו, אמרנו, אתה, המעיין ברעיונות העולים ראשונים על דעתך, זאת אומרת, זה כאילו הכל היה, זאת אומרת, אם אתה מסתכל בדבר כפשוטו, אתה ישר נותן תשובה, אלוהים לא רצה שכל. כן. וחושב שאתה מבין ספר שהוא הנחיה לראשונים ולאחרונים, זאת אומרת את התנ״ך, בעוברך עליו כאחת, באחת משעות הפני, באחת משעות הפנאי מן השתייה והמשגל, כמי שעובר על ספר מדברי הימים, מספר דברי הימים או על שיר מן השירים. זאת אתם כל כך לא רציניים אתם כל הזמן עסוקים בכל מיני שטויות, ואז פתאום אתם לוקחים תנ״ך ומסתכלים וקוראים ואומרים, אה, יש לי... יש לי... תובנות. כן. לא. אז אתם, אחרי זה גם כן, הוא מכניס ככה לחכמים אפילו, ולחכמי ההלכה וזה, אבל... אתם רואים שהוא הוא, הוא מאוד חריף ואין אצלו, אין אצלו חוכמות. בדוק ביישוב הדת והתבונן. הרי הדבר כמו שחשבת ברעיון שצץ ראשונה. וחשוב פה להבין שמה שהוא אומר בעצם זה שהתנ״ך או הסיפורים האלה זה לא היסטוריה. זה לא סיפור שאנחנו יכולים לקרוא אותו כשמו, כלשונו. אנחנו צריכים להבין, ושוב אתם זוכרים שהוא אמר שהכל בעצם משלים. זה גם, זה גם משל. כאילו זה לא משהו שקרה באמת. זה לא מילה מילה. זה לא משנה, כאילו, זה אם לא זה, לא קרה לא זה קרה או לא קרה, זה לא העניין. העניין לא הוא, הוא מי להבין מי... מה הכוונה כן. של, ה... של הספר. צריך להבין את זה לא בצורה מילולית. מה המשמעות של ו... לא זה? כן. וחוץ מזה, אני כבר יכול להגיד לכם שהתהליך שהוא מדבר עליו, זה גם תהליך שעובר על כל בן אדם, ולא כן. רק על אדם הקדמו הראשון בגן עדן. זה מה שחשוב. אתה אומר, טוב, אז אדם הקדמו הונחה. נו. אז מה לעשות? אז הוא חטא, בסדר, אללה ירחמו, כאילו. לא, אז זה, אם אתה לוקח את זה בתור היסטוריה. אבל זה לא היסטוריה. זה הכוונה היא להבין שאנחנו כולנו גם עוברים את ה... אבל תורת הת... הסוד אומרת שכל התורה כן. היא מה שקורה בתור בן אחד. נכון, בדיוק. כל המלחמות, נכון? וכל... נכון. בגלל זה זה רלוונטי. למרות שזה כאילו נשמע בסדר, אז היה... לפני חמשת אלפים משהו שנה היה האדם הראשון והוא אכל תפוח וגרש אותו מגנדת. נו, no. מה הקורה שם מצוין. אז הוא אומר ככה, כי השכל שאותו השפיע אלוהים על האדם, והיא שלמותו האחרונה, היא, ובגללו נאמר עליו שהוא בצלם אלוהים כדמותו, אתה צודק, כן, אבל אה, אה, איך הוא אומר שמה, כצלמו, כן, כדמותו, אבל יש עוד, עוד, עוד מילה, אה, אוקיי, הוא לא משנה, הוא אומר, יש צלם דמות ותואר, וכשאתה רוצה להגיד שהוא נראה כמו משהו, אז אתה אומר, תוארו כזה. וצלם ודמות, הקמאי לעיקרון פנימי שמאפיין את הדבר, אפילו אם אנחנו לא רואים אותו. זאת אומרת, צלם אלוהים שבנו זה בעצם הקשר שה... נגיד, השכל המקורי שהיה לאדם בגן עדן לפני החטא. ואז הוא מסביר את זה בצורה פשוטה. הוא אשר היה לאדם קודם מריו, ובגללו נאמר עליו שהוא כצלם אלוהים ובדמותו. עכשיו, שימו לב גם עוד דבר אחד, הוא אמר לאדם שאסור מעץ דעתו ורע לא תאכל ממנו. זאת אומרת, עכשיו, אם בן אדם באמת היה כמו חיה, זאת אומרת כמו בהמה, אי אפשר לתת לו גם ציווי, נכון? אתה לא יכול להגיד לחמור אל תאכל. או, או, או, או, זה, זה שלך? אה, את לא? זה כבר מראה שהיה לו משהו, איזושהי הבנה מסוימת, אבל עוד לפני שהוא אכל בעצם מעץ הדעת. עכשיו, הדבר הכי חשוב, זה משפט אחד שהוא הכי חשוב בכל הפרק, וזה ה... בשכל הוא מבחין בין אמת ושקר, וזה השכל היה בו שלם וגמור. ואילו מגונה ויפה הם מן המפורסמות ולא מן המושכלות. עכשיו, זה בעצם כל המטרה של הפרק הזה, להגיד שיש שני סוגים אמת של... אמת ושקר? ש... מה? של אמת ושקר? לא, רגע, יש שני סוגים של הבנה. יש אמת ושקר ויש טוב ורע. טוב ורע או יפה ומגונה זה מה שהוא קורא מוסכמות. אמת ושקר זה מושכלות. מה זה מושכלות? מושכלות זה מה... מהשכל. עכשיו האם הקומקום הזה עומד כרגע על השולחן? מי שיגיד כן, בצורה הכי פשוטה, יגיד אמת. ומי שיגיד לא, יגיד שקר. וזה הדבר הבסיסי ביותר, ואת זה האדם ידע עוד לפני שאכל מעץ הדעת. מה הוא קיבל כשהוא אכל את עץ הדעת? את ההבחנה בין טוב ורע. הרי זה עץ הדעת טוב ורע. ומה זה טוב ורע? למשל, הם ראו שהם ערומים והתבוששו והם הם, הם, הם, הם לבשו עלי תאנה, כן? עכשיו, מי אמר שלהיות לבוש יותר טוב מלהיות ערום? זה לא אמת שצריך להיות לבוש, זה מוסכמה. ומה שקרה בעצם, הם עברו מתפיסה ישירה של העולם לתפיסה של העולם דרך מוסכמות. ומה עושה לנו את כל הצרות בחיים? רק המוסכמות. ומתי אנחנו נמצאים, עכשיו, שוב, כרגיל, למוסכמות כשלעצמן אין בהן שום דבר רע. זאת אומרת, זה לא יותר גרוע. או זה לא פחות אמת ללכת עם בגדים מאשר ללכת בלי בגדים. זה בסדר כאילו, וזה בסדר. אם החליטו בחברה שכולם הולכים עם בגדים, רצוי ללכת בלי עם בגדים. ללכת עם בגדים זה לא בסדר, זה לא מוסכמה. כן, כן. אבל זה רק מוסכמה. תלך לחוף של נודיסטים. תלך עם בגדים, כולנו תקלוי לך בעיניים עקומות, כן? ובצדק, כי שם המוסכמה היא ללכת בלי בגדים. מאוד פשוט. מתי אנחנו באמת מסתבכים? כשאנחנו לא מגדילים בין המוסכמות והמושכלות. זאת אומרת, אם מישהו אומר, או מאמין, נגיד זה מילא, או מאמין, שללכת אם נגיד שוב, בלי בגדים, זה לא נכון, זה לא בסדר, זה לא, זה ש, כאילו, זה, זה נגד הטבע או משהו כזה, אז זאת בעיה. כי אם הוא מאמין בזה, כי כל מה שאומר, בסדר, זה המוסכמה. אה, בסדר, אז אני לא רוצה ללכת נגדה, אם הייתי רוצה ללכת נגדה, הייתי הולך נגדה, אבל החלטתי שזה לא כדאי, אז אני הולך ככה, כמו שכולם הולכים. עם זה אין שום בעיה. יש בעיה כשאתה בטוח שזה האמת, שאסור ללכת עם קדים, ועל זה מתחילות כל המלחמות. או אם אתם זוכרים את מעלה קרחות, ששם היה צד אחד חבר'ה עם שערות וצד אחד חבר'ה בלי שערות, ואלה השערות אמרו שצריך להיות עם שערות, וזה כל ה... ש... ועד ש... אני יודע מה, שזה אומר שאלוהים שלא צודק, וזה אומר שאלוהים שלא צודק, <עוד> וזה בסדר, וזה ללבים וזה ללבים וסדר, וסדר, וזה כל זמן טוב. שאתה מבין, למשל, שאצלך בשכונה החליטו שאלוהים זה אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ובשכונה ההיא החליטו שאלוהים זה אללה. אז אצלך בשכונה זה בסדר גמור, אתה רוצה... תגיד שזה אלוהים, זה בסדר גמור. אבל תדע שזאת החלטה של השכונה שלך, ולא יותר מזה. עכשיו, אם עכשיו בחוץ חושך או אור, זה לא עניין של ויכוח. בכל אופן פה, באוסטרליה עכשיו אור, אבל פה עכשיו חושך. זה לא עניין של טוב ורע, וזה לא עניין של מוסכמה, זה עובדה. על זה... אין צורך להתווכח, וגם אתה לא צריך לוותר לאף אחד, כי כל בן אדם בר יסכים על הדברים האלה שהם אמת ושקר. זה דבר אחד. טוב ורע, או נאה ומגונה, אלה כבר מוסכמות. ואתם זוכרים, אני תמיד אספר את הסיפור על הכביש, שפה נוסעים מצד זה. במלטה נוסעים בצד שמאל של הכביש <laughs> אבל הם אי אז אין שום בעיה הם <laughs> לא צריכים לעבור גבול ולעבור צד ובישראל נוסעים בצד ימין של הכביש אז מה נכון? כן <אם> נכון אבל, <אבל> תנסה לצעוד בצד הלא נכון של הכביש אוי ואבוי לך אבל אם עכשיו יום כיפור ומשום מה אתה מוכרח לנסוע ותיסע בצד הלא נכון של הכביש לא יקרה כלום אלוהים, אם הוא יעשה לך משהו, זה בגלל שנסעת, אבל לא בגלל שנסעת לו לא בצד הנכון. אז מי שמאמין שחייבים לנסוע בצד ימין, כי ככה נושאים אצלנו, אז זאת, זאת, אז זה מתחיל להיות בעיה. עכשיו, גם בואו נביא את זה לחיים שלנו. אבל גם אמת מתחיל... ושקר זה בעיה. למה? זה לא מוחלט. מי היה פה קודם, אני או אתה? אתה אומר שאתה ואני אומרת שאני, מי משקר? נשאל מישהו ניטרלי, נגיד את אתי, והיא תשאל, מי, נשאל אותה מי היה קודם. מי היה בארץ ישראל קודם? אה, בארץ ישראל? חשבתי פה בחדר. לא משנה, אתה יודע. כן, השכונה הזאת והשכונות. לא. לא. אוקיי. כן. היא בוודאי רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לאט לאט, נוי. מי היה קודם בשדרות הגעתון, אוקיי? לא נעשה את זה פה בבית. כי פה בבית זה ברור שאתה היית לפניי. אבל בשדרות הגעתון, מי היה קודם? אני או אתה? לא יודע, נפתח את הגוגל שעוקב אחרי כל הצעדים שלנו. אבל היינו לפני גוגל. לא משנה, רגע, רגע, זה משהו שניתן לבדיקה מדעית? לא. מה הוויכוח על ארץ ישראל? עזבי את ארץ ישראל. לא, <סל> <nonetheless>, אבל... לא, <סל> לא, לא בעוד, <סל> ארץ ישראל זה לא קשור לאמת ושקר. זה ושקל. לא ניתן לבדיקה מדעית. נכון? אז זה מוסכמות. מי היה פה קודם? אז זה מוסכמה. אבל בכל זאת, מי היה פה קודם זה אמת? זה עובדה, זה לא מוסכמה. מי <סל> <סל> זה ש... karşоды, <סל> <סל> <השאלה> <סל> <היא berty> לא מוסכמה. מה זאת אומרת עובדה? השאלה היא לא מספיק מוגדרת. אם תגדירי את השאלה בצורה מאוד מוגדרת, אז מה זה היה קודם? זה היה... זה לא רצוף? משנה, זה סתם, אפשר למצוא לא, לתתוח, לא, לא, לא, לא אבל זה חשוב, זה חשוב, לא, אפשר למצוא דוגמה יותר טובה, גם אמת ושקר זה נתון לפרשנות. זהו, אני רוצה אז, אז, להגיד אז, משהו. אז רק שנייה, אני, אני, אני רוצה לגמור עם, ה, עם, ה, עם הבעיה אני הזאת. זה תמיד וכדומה, כן. כן. <laughs> אם זה נתון לפרשנות, אז זה לא עניין של אמת ושקר. את יכולה עכשיו להגיד שפה עכשיו בחוץ חושך, בחוץ אור, היום, עכשיו יום, או לילה. זה נתון לפרשנות? לא, זאת עובדה. בסדר, אבל... אז, פיזיקה. לכן, כן, אבל החיים שלנו לא בנויים, רק זה... יום נכון, ולילה. נכון, בטח. ולכן, הדברים האלה שהם לא יום ולילה, או לא פיזיקה, או לא מתמטיקה, או לא כימיה, או לא ביולוגיה, כן? הם כולם עניין של מוסכמות. לא, אני לא יודעת. אני... אז תני לי בסדר, אני, אני מוכן ל... ל, ל, הנה, ל אני לא יודעת, אני מה? מי היה? מי היה הראשון בקילומטר המרובע הזה, לדוגמה? זה פיזיקה? מי אומר שהיה פה אדם הקדום? זה הקטור, כימיה? זה כימיה? לא זה פיזיקה? זה כימיה? לא. לא יודע. אם לא. תמצאי פה של, כמה גלים של עצמות לא ותלכי ותעשי לא פחמן 14, שוב. תוכלי לגלות מי היותר קדום, וזו התשובה. אם לא תגלי... ותתבססי על, על, על מיתוסים או על אגדות וזה. עכשיו, ברור שהיסטוריה למשל זה לא מדע, עם כל <אח> הכבוד להיסטוריונית. <אח> זה <אח> לא מדע, ולכן <אח> לא אין אמת ושקר. <אח> יש אמת ושקר בהיסטוריה? אין. כמו שאומרים, המנצחים <אח> כותבים את ההיסטוריה. אבל אלה שהפסידו, הם חושבים שהאמת היא אחרת. אז שמה זה נקרא... זה פסבדו אמת ושקר, זה לא אמת ושקר אמיתיים, כי אין. הוא מגדיר אחר כך בדיוק, זה מתמטיקה, זה אסטרונומיה, זה פיזיקה, זה, הוא לא הכיר אפילו את המילים כימיה וביולוגיה, אבל הוא, הוא אמר את זה פחות או יותר ככה. זה... אנחנו יודעים שגם בפיזיקה וגם בביולוגיה וגם באסטרונומיה אנחנו יכולים... לחשוב שהאמת היא כזאת, ובעוד, לא יודעת מה, חמישים שנה, התבררנו שהאמת היא אחרת. נכון מאוד, אבל מה שחשוב... כן. אני מבינה, מה שאני עד היום ידעתי על, על הרמב״ם, כן, דבר אחד, כן, שיש האמצע. כן. אין המוסכמה המוחלטת, אין השקר המוחלט, אין האמת המוחלט, יש תמיד את האמצע. בסדר. עכשיו... ‫אם אנחנו באמת מכניסים ‫את הפילוסופיה לחיים, ‫אז מה שבאמת אין מוחלט שום דבר, ‫אלא האמצע שכל אחד יש כתבים ‫ויש את האמצע. ‫וזה מה שלי ידוע על זה. ‫זאת אומרת, גם הסכל הש... וגם המושכלות ‫וגם הזה תמיד האמצע. ‫וזה התורה שלו. אז ראשית כל התורה שלו היא יותר מסובכת מזה, זה התמצית של משהו וזה בעיקר בנושא של התנהגות אנוש ושל בריאות, של רפואה, שם הוא מחזיק מאוד מהדבר הזה, אבל גם הוא לא יגיד שאם אתה אומר ש... היום יום, ואני אומר שעכשיו לילה, אז בואו נ... נעשה איזה ממוצע ונגיד עכשיו ערב. לא. ואם, עכשיו בקשר למדע, זה נכון מה שאת אומרת, אבל שני דברים. א', בזמנו, המדע היה, זאת אומרת, אסטרונומיה וכל הדברים האלה, כולם האמינו שנגיד שמה שאריסטו אמר זה נכון. עכשיו אנחנו יודעים אחרת, אבל זה מה שאז האמינו, זאת אומרת שיש, שיש אמת מדעית. היום אנחנו כבר יותר מתקדמים, כאילו, ולכן בזה יש באמת בעיה. אבל באופן עקרוני עדיין, עדיין יש הבדל מהותי בין מושכלות, בוא נגיד שאחד ועוד אחד זה שתיים, בסדר? מישהו רוצה להתווכח, מוכן להתווכח איתו, אבל זה דבר אחד, ושבלונדיני זה יפה, זה דבר אחר. על זה אפשר להתווכח, או זה בעיני המתבונן. אחד ועוד אחד זה שתיים, זה לא בעיני המתבונן. עכשיו באמת, בזמן הרמב״ם האמינו שה... מיני דברים, שה... כוכבים במסלוליהם וכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת שהמסלולים לא משתנים ואין... אבל בעובדה, בסופו של דבר היהדות היתה חייבת את ה... כן את הטוב ורע, את החוקי המוסר העולמיים. בטח, אז... בטח, רגע, רגע, זה... או, עכשיו, עוד מעט אנחנו מגיעים, זה בעיה, כאילו לפי זה, שבעצם מצד אחד... נגיד, עשרת הדיברות, בסדר, אני אקח את הדבר הראש, שלושה עשר העיקרים שהרמב״ם ניסח אותם. את זה כל יהודי צריך לקבל בתור אמת. אבל הוא אומר באיזשהו מקום שזה כן מוסכמה. אני לא יודעת מה זה שלושה עשר עיקרים של רמב״ם. לא משנה, זה שלושה עשר זה שיש אלוהים אחד. אין לו דמות, ואין לו גוף, ואין לו דמות הגוף, ושמשה רבינו היה אדון הנביאים, והתורה ניתנה. יגדל אלוהים בני, ויסתבח, ימצא מציאותו. זה העיקרון הראשון. זה 13 העיקרי, כן. כן. כאילו שהוא אחד. בסדר, לא משנה, הוא ניסח 13 עיקרי. בצורה יותר מפורטת. יותר יהודית, יותר מאוחרת. לא, אבל לא חשוב. זה עקרונות אמונה, זה לא <אח> עקרונות מה לעשות ומה לא לעשות. אבל נכון, מה שאת אומרת, עכשיו תראי, מה, מה זה מורה נבוכים? מורה נבוכים אומר שיש אנשים שלמדו תורה ולמדו מדעים, ועכשיו הם צריכים להכריע בין התורה והמדעים. ואם, וזה היה, קראנו בפעם הקודמת, אתם זוכרים, זה היה ממש במפורש בהקדמה. אם אתה מאמין בתורה, כמו כלשונה, אז אתה לא יכול להאמין במדעים, ואם אתה מאמין במדעים, אתה לא יכול להאמין בתורה, וזה נבוך, זה ממש הנבוך, והתלמיד שלו היה בדיוק אחד כזה, ובשביל זה מקורון הספר. עכשיו, אז זאת נקודת המוצא, כאילו לפתור את הקונפליקט כן. כן, כן. עכשיו אתה יכול להגיד, ובאמת כמו שאת צודקת, שאמרת, שהמוסכמות, המושכלות זה המדע, והמוסכמות זה בין היתר התורה. ויש פה בעיה. כי אנחנו רוצים בעצם להצדיק את המוסכמות כאילו שהן היו מושכלות. וזאת בעיה מאוד קשה. עכשיו, אני רק רוצה להקדים משהו שאולי אנחנו ניכנס אליו. כי... Okay, okay. זה כאילו שהאמונה, שהדת היא אמונה, okay. ואתה רוצה להצדיק את הדת בכוח השכל. לא, לא. שזה אתה שזה רוצה לתת לה משקל שווה לשכל. למדע, כאילו. לא, לא. יש, יש כאילו דת okay. מבוססת על אמונה. כן. כן, אין הוכחות כן. מדעיות שיש כן. אלוהים, כן. אבל אתה מאמין שיש אלוהים, כן. ומכיוון שאתה מאמין שיש אלוהים, אז אתה יש... מתנהג כן. אתה מתנהג בהתאם. אתה מתנהג בהתאם. עכשיו, יש את העניין של להוכיח את האמונה ה... ה... ה... או את המצוות שמתבקשות מהאמונה כן. בכוח כן. השכל, שלכל. של כן. נכון. אז, אז בוא נגיד ככה. דבר ראשון, להצדיק את המצוות בכוח השכל, זה מה שנקרא טעם המצוות. כן. זה חלק גדול מהמורה לבוכים. והוא אומר, אני רק מקדים, אנחנו גם לא ניכנס לזה כי זה לא כך מעניין אותנו, שכל המצוות מתחלקות לשלושה חלקים. כל מצווה היא, או שמשה ציווה אותה, בגלל שכשהם הגיעו לארץ ישראל פה היו עובדי אלילים והוא רצה שהם לא יטמעו בעובדי האלילים ומה שעובדי אלילים עשו ככה הוא נתן מצווה לעשות את ההפך זה חלק מהמצוות מי אומר את זה? הרמב״ם אז, אז כיום שזה, שזה לא המצב אז אין טעם במצוות האלה? זה, זה דיון אחר זה לא משנה כרגע אבל זה, זה המצו... המצוות בגלל זה הם ניתנו, זאת אומרת, מה הטעם אל, שאסור לחרוש בסוס, בסוס וחמור, בשור וחמור? שום טעם מלבד זה שככה היה נהוג בארץ. אז הוא אמר לא. כשאני הייתי ילד ולמדתי בית ספר דתי, זה היה כאילו שלאחד יש יותר כוח מהשני. ואתה צריך שיהיה לשניהם את אותו כוח. כן, כן. זה מה שנזכר. הנה דוגמה להסביר. באפס שהוא חמישים שנה אחורה. כן, כן. לא, זה בסדר, אבל... זה מה שהם ניסו, כדי שאנשים ירצו להגיד את זה. אבל מותר לחזור עם סוס קל וסוס חזק, נכון? למה? אני לא... אז אני אומר, לא, לא כתוב שאסור לחרוש עם שתי חיות, שלאחת יש יותר כוח מהשנייה בצורה ניכרת. או למשל, למה אסור לאכול מהילולי הכרם, שלוש שנים? כי הם היו נוהגים, והוא כותב את זה, הם היו נוהגים כשהיו נותנים את הכרם, אחרי שנה ראשונה היו עושים מסיבה גדולה ומזמינים את הכוהנים ומקדישים את, ה... את היבול הראשון ל... ל... לאל ואוכלים אותו ועושים מסיבה גדולה. אז בשביל להחריט את המנהג הזה, הוא אמר שלוש שנים אל תאכלו כלום. יש, ויש הרבה הרבה הרבה הרבה מצוות כאלה. זה סוג אחד של מצוות. הסוג השני של מצוות זה פשוט, כיוון שבחברה צריך להיות סדר, אז יש. מי יכבד את עבדך ואת אימך, וכל מיני מצוות, ואיך להתנהג, ועונשים. לא תצעק ולא, ולא, ולא, ולא, ולא תגנוב. לא, זה כן, זה בא ממש בעשרת הדיברות, אבל יש גם אחרי זה מאוד מפורט. אם מישהו גנב וזה, אז מגיע לו ככה, ואם מישהו עשה ככה, מגיע לו ככה. זה אוסף של מצוות שהן מאוד מאוד הגיוניות, חבר אין עם זה שום בעיה. אתה תי. יכול להגיד שזה לא הגיוני ש, ש, ש, שמי ש, שעין תחת עין, כן, מי שעקר עין למישהו אחד, אתה יכול להגיד זה כן הגיוני, זה לא הגיוני, זה לא משנה, אבל יש בזה אומרת, ההיגיון הוא שצריך להיות סדר וצריך להיות חוקים, אז זה חלק שני של המצוות. החלק השלישי של המצוות, הוא אומר, זה נועד בשביל... להכשיר את האדם להתקדם בדרך הרוחנית וזה כל מיני דברים שמדברים על עידון ההתנהגות, על אה, לא לכל דברים שמפריעים לעיכול אה, ואפילו נגיד כל הנושא הזה של הברכות זה בעצם הברכות נועדו כדי שתעצור רגע ותהיה במודעות וזה, הוא מסביר את כל, יש פה איזה 50 פרקים שמטפלים רק בנושא הזה של טעמי המצוות והייתה אחרי זה, היה אחרי זה ויכוח גדול, כי יש כאלה שאמרו, מה אתה מנסה להסביר את המצוות? אלוהים נתן את המצוות, צריך לעשות אותן וזהו, מה... ואם נמצא מצווה שאין לה היגיון, אז אנחנו לא נמלא אותה? נעמד סבבה. אה? כן. אז... אז זה מה שאתה, זה רק היה תגובת אגב למה שאמרת בקשר ל, למצוות, זאת אומרת. זה כאילו לא קשור מבחינתו, אין צורך באמונה בשביל לקיים את המצוות, אלא אני אסביר לך. אין צורך בשכל. באמונה. זה שכל כן, יש. אמונה היא הבסיס לאמונה, אם אין אמונה זה כל המצוות... אז לא, הוא אומר שלא. זה, הקב... זה הגישה המקובלת, אבל הוא אומר לא, לכל, לכל, אמון, לכל מצווה יש סיבה, אם יש סיבה אז אתה לא צריך אמונה, נכון? זה, אז זה מה שהרמב״ם אומר? כן. Okay. כאילו שאתה יכול לחיות, להיות דתי בלי להאמין באלוהים? לקיים את המצוות לא בגלל שאתה מאמין באלוהים. ראשית כל, אז בואו רגע, נע, את האמונה באלוהים הרי זה הלב של כל העסק, זה הדסיס, אבל נעזוב את זה רגע, כי זו שאלה מאוד גדולה שעוד נדון בה, אבל כן, התשובה היא בגדול כן. כן מה? כן המפקד. <laughs> אתה לא צריך, <laughs> בגדול מאוד, אתה לא צריך להאמין בשום דבר. נכון. וזה מה שמהפכני והמורה נבוכים. וזה מה שהבודהיסטים okay? אומרים. כן, אבל צריך להבין את זה, ואני לאט לאט אנסה להוכיח שזה באמת מה שהוא אמר. עכשיו אתה רוצה להוכיח שיש שאלויון. זה <אז> מאוד <אז> מהפכני. עכשיו אני גם, אני, אני אכנס עכשיו לעוד דבר שיהיה שוב, אני פחות או יותר גומר את הספר, כי אני לא רוצה להיכנס באמת לכל הזה, אז אני אתן עוד דבר אחד שוב, מהפכני מבחינת היהדות. הוויכוח המאוד מאוד גדול בין היהדות בעצם והאליניזם או הפילוסופיה היה האם העולם נברא או קדמון או קדמון, כדור. בתורה ש... כתוב שאלוהים ברא את ה... כן. בתאריך מסוים, כן. והגויים אמרו שזה שטות. שהעולם תמיד היה קיים. כן. וזה ויכוח שיורד לשורשי האמונה בעצם. מה שמצחיק זה שהיום בעצם אומרים, בינינו זה נשמע לי כאילו שטות מוחלטת, אבל מדברים על המפץ הגדול, שהכל התחיל מהמפץ הגדול, כן. שזה בעצם לא מסביר כלום, כי מה היה לפני זה? היה טוב ובואו. לא, אני אומר תאו ובואו כמילה מהתורה, אבל גם לפי הממבץ הגדול היה פולה כל העולם היה מה כתוב בבריאה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תאו ובואו, זאת אומרת אחרי שהוא ברא זה עדיין היה תאו ובואו. זה לא שהארץ הייתה תאו ובואו. זה לא שהוא ברא אותה מתוך התאו ובואו. לא, לפני זה לא היה כלום. בראשית. כן, כן, כן. בהתחלה, אין, אין משהו לפני ההתחלה. כאילו זה, זה לא הולך אחורה. כאילו, כן. אני, אני כל הזמן לא? זו הייתה התפיסה כן, שלי עד עכשיו. כן, לא היה ארץ. הוא ברא את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב ובוא. אחרי שהוא ברא אותם, היה ידיים. שמיים שהם היו בסדר. כן. כן. כאילו, אז מה היו השמיים? מה? בראשי ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כן. הארץ הייתה תוהו ובואו. כן. והשמיים, סימן שאלה? אני לא יודע. ברור שהם לא היו כמו שהיום, כי הוא ברא את המאורות. אחר כך. אבל לא משנה, בואו לא ניכנס לזה. העיקר, אני חוזר שוב פעם לעיקר, ואני לא רוצה להתארגב הרבה, כי זה באמת מבחינה פילוסופית, אבל... תבינו מה זה עושה ליהודי מאמין. אה, רגע, אז אמרנו, אריסטו אומר שהעולם הוא קדום, והיהודים אומרים שהעולם נברא. עכשיו, הוא עובר על ההוכחה של אריסטו בצורה באמת מופתית, זאת אומרת, עשרות עמודים, ואומר בסופו של דבר, אריסטו לא מוכיח את מה שהוא אמר בצורה מופתית. זה לא הוכחה, אין שם הוכחה. ומצד שני הוא אומר, וזה גם נכון שאין הוכחה שהעולם הוא מחודש, שהעולם הוא נברא, אבל אנחנו מאמינים שהעולם נברא, וזהו, ולכן יהודים, כיוון שאצל היהודים מקובל להאמין שהעולם נברא, אנחנו מאמינים שהעולם נברא. זהו, עכשיו תחשבו מה זה אומר, הוא אומר, זאת דעה וזאת דעה. ואין פה, שימו לב, אין פה כאילו אמת ושקר, כי אין פה הכרעה ביניהם, אבל יש מוסכמה. אצלהם מוסכם שהעולם הוא קדמון, ואצלנו מוסכם, עכשיו, זה דבר מהפכני, נכון? אין, אין, זה לא אמת מוחלטת הא, הא, הא, האמונות. עכשיו, אלוהים, אנחנו נדבר על זה אחר כך, כי אלוהים שלו, זה ממש לא אלוהים של המקובע של היהדות. יש לו אלוהים, אבל הוא יותר דומה לדברים אחרים בצורה מפתיעה מאשר אנחנו חושבים. אז שוב אני חוזר גם לפרק שלנו וגם לחיים. אני חוזר שוב פעם למושכלות ולמוסכמות. והאדם במצבו האידיאלי, לפני החטא, ידע את כל המושכלות. ומה שקרה בעקבות... זה לא מה שאמרת מקודם, שלא היה לו את כל המושכלות. את המושכלות היה לו. לא היה לו את המוסכמות. אה, אוקיי. נכון, זה מה שאמרת. בעקבות החטא הוא רכש את המושכמות, אבל בגלל שהוא רכש את המושכמות הוא איבד את המושכלות. למה? כי הוא ראה כל דבר דרך זה. דרך מה? דרך המוסכמות. זה ברור, רחל? קשה, זה קשה. מה? למה? זה קשה. קשה לקבל את זה או להבין את זה? להבין. אז שוב פעם, אני מוכן לחזור, אין לי שום בעיה. אפשר לדבר במקום על מושכלות, על קונבנציה. כן, בדיוק. זו המילה שאנחנו רגילים. אנחנו... ‫חיים עם המון קונבנציות, ‫וזה בסדר. ‫הבעיות שלנו מתחילות, ‫שאנחנו מאמינים, ‫שהקונבנציות האלה, ‫הן לא סתם קונבנציות, ‫הן האמת המוחלטת. ‫זאת הבעיה. נכון. זה מה שקרה לאגם. ‫אם אנחנו אומרים ש... הוא באמת... ‫קונבנציה. ‫-הוא שום דבר לא מוחלט. כן הוא ידע את זה קודם, ‫הוא איבד את הידיעה הזאת. ‫נכון. ‫ואז הוא הופך, כל דבר היה אמיתי. ‫כל קונבנציה הפכה ל... ‫ חי, הוא חי, ואתם תראו בהמשך שלו. ‫-וזה מה שהיום אני רואה אצל בד... הדתיים. ‫כן. ‫ לך קול מאוד מוחלם. ‫-מוחלם. כן? שחור. ‫ כן. אני אומרת, אין, ‫זה הטפל כן. והעיקר אותו הדבר. טוב. ‫-כן. ואני רוצה כן. להגיד לכם, ‫לי יש דתי היום, כן. ‫וכשאני מדברת איתו, ‫הוא בן אדם באמת משכיל. עוד מלפני. מלפני. <laughs> ופתאום <וביטום laughs> אני לא יכולה להבין איך היום כן. הוא יכול... אני אומרת, הטפל והעיקר אותו הדבר. נכון. ואם אתם רוצים, שאני אתן לכם דוגמה. כן. בסוכות, הסוכה צריכה להיות בדיוק לפי מידות כך וכך וכך כך, כן. וכך. כן. ואוי <laughs> ואבוי אם זה לא בדיוק החלון וזה. ‫אני, המידות, אל תשאלו אותי, זה, ‫אבל זה מופרח לי okay. טוב. ‫ובסוכה, זה ערב חג, ‫סוף-סוף יושבים בזה וזה, ‫ואנחנו אוכלים את האוכל בלחמניה. Okay. ‫ ‫ואני לא הבנתי, תמיד הרי יש ערב חג, ‫אז יש בשרים וזה. ‫ואני לא הבנתי למה ‫הפעם אוכלים את זה בלחמניה. ‫לסנדוויצ'ים. ‫-הכול ‫-לסנדוויצ'ים. ‫ מדהים ‫ואז בא הנכד השני שלי, ‫והוא אומר, מה, את לא הבנת ‫למה אנחנו אוכלים בלחמניה ‫ולא צלחת ולא זה? ‫אמרתי לו, לא, אני לא הבנתי. ‫אז הוא אומר, בגלל הברחד'ים, ‫יכול להיות לבוא ברחד' ‫והתיישב על הזה, no. ‫אז זה כבר לא קשה. ‫-פנטסטי. ‫-זה סוכה, זה לא לי שאני מספרת משהו, ‫שאני, אגב, למחרת זה, ‫לא הבנתי, למה בערב חג, ‫עם סוכה כזאת יפה, ‫נותנים לי סנדוויץ', ‫שיהיה סגור. אז... ‫זאת אומרת, אתה מבין, זה מוחלט, ‫כי ככה זה מוחלט להיות. ‫-בדיוק, אבל ואין אם... ‫ואין את הגמישות של, ה, של, ה, של האדם כן. היום, כן. ‫שזה זה, זה פשוט... ‫אני לא יכולת ללמד בין עצמי. ‫אז גם... ‫אני הבנתי, הבאתי את הדוגמה הזאת, כן. ‫כי באמת זה בשבילי אבסורד. ‫נכון, אפסורט. נכון. ו... אם לעומת זאת, אתה היית מסתכלת על זה בתור מוסכמה, כן, בסדר, ו... כן. אז זה משהו אחר, בסדר, אתה עוד, את מבינה, אבל את, בוא את... הוא לא מסוגל להסתכל על זה בתור מוסכמה. הרי קם איזשהו רב יום אחד ואמר, אסור לאכול אוכל פתוח בסוכה, כי היא יכולה להיכנס בח"ש, <חש> <חש> לפני זה זה לא היה. קורה. <laughs> כן. <laughs> אז, אז, אז, אז, זה מה שהוא צריך להבין בינתיים. בוא נגיד, כל פעם שאת מבינה שמשהו הוא מוסכמה, את פותחת לעצמך עוד פתח לחופש. בסול, ו... חופש זה לא טוב. מה? לפי זה, <coughs> חופש זה לא טוב. למי? לדי... למוסכמה? למוסכמה חופש זה לא טוב. זה לא טוב. כי אתה צריך להאמין שזה אמת. בדיוק. בדיוק, נכון? אז אני יכולה להניח היום, כן? שאיך אני אומרת, הרמב״ם אמר דרך האמצע, שצריך להיות מוסכמות, וצריך, אבל בן אדם צריך לבחון איפה האמצע של נכון. זה לא מוחלט. בסדר, כן. ‫לא רק ברפואה ולא רק בזה, ‫אלא גם בחיים. ‫ ‫ערב חג, אם תקבלו בבר חג, ‫שלא יקרה שום דבר אם נאכל בשק. ‫זה בתל בשישי, יש להם בתל בשישים, הרי הם את זה. ‫אתם מכירים את הבריחה ‫על הבתל בשישי? ‫לא, בסדר. שמישהי באה לרב ואמרה לו, אוי ואבוי, רבי תשמע, אני הכנתי מרק לשבת, ופתאום הוא קרה, ונפלה איזו חתיכה של שומן חזיר לתוך המרק, ואני לא יודעת מה לעשות, ואין לי כסף לקנות עוד. אז שאלתה, מה הגודל של הסיר? אז היא אומרת לו, סיר כזה, וכמה השומן היה? אז היא אומרת לו, בערך ככה. אומרת, בסדר, בטל <בסדר> בשישים, האוכל כשר. <בסדר> פוגשת אותו אחרי חודש. ‫הוא שואל אותה, מה נשמע? ‫מה קורה? ‫אז היא אומרת, תשמע, ‫מאז שאני מסדרת את המרק ‫עם הבטל בשישים, ‫כולם מלגיקים את השפתיים. ‫אז זה, בטל בשישים. ‫אתה יודע שבשבת, ‫אם יש לך תנאי, ‫ואתה, נגיד, יש איזה... שפשוף בטוסיק, אסור כן. לפתוח את הכוסה, כן. כי זאת עבודה, כן. והילד יכול לצרוח כן. עד מחר, אין. נו, אז אני היום זה... יכולה להיות להבין את זה. אבל את יודעת שבשביל אוכל כן ניתן ריקויים. כן. כן. כן, וזה פיגוע בשביל... נפש, מה זה, יכול לגור לזיהום ולאינפקציה, אבל זה ממש מסכן את הילד. אם, אם, אם יש שם התחלה של, את יודעת, של הדמומיות. יכול להפך למשהו יותר גרוע. אני מספרת לכם דברים שאני שומעת, זה לא מסתדר גם לפי ההיגיון שלהם. כאילו. זה לא הגיוני, אני לא אמרתי, אני לא שאלתי את זה שזה נכון. לא, אבל הגיוני שלהם זה פיקוח נפש. אבל אני לאכול משהו אתה יכול לקרוע. כן. בשביל לטפל בטוסטק של התינוק שיש לו תפרחת, אתה לא יכול לקרוע. כן, כי זה לא היה... זה הגיוני, כן. זה גם לא במינה. בסדר. טוב. אז עכשיו הוא ממשיך ואומר, כאשר היה האדם במצבו השלם הגמור, זאת אומרת, אנחנו מדברים על המצב שלפני ה, החטא, כן? לא היה לו בכלל כוח המיועד לעסוק במפורסמות, במקובלות. הוא לא התעסק עם זה. הוא חי את החיים טוב. בצורה כאילו אותנטית. הוא ראה את הדברים כמו שהם. זה הביטוי, זה איש בגן עדן. כן, כן, כן. סליחה, הוא לא חיים. לא, כי היה לו שכל. מה הוא עשה עם השכל הזה? היה לו שכל. מה הוא עשה עם השכל הזה? למשל, למשל, לא נעים לי להגיד, אבל אלוהים אמר, הורדו בדגת הים, זאת אומרת, הכל, הוא התעסק עם כל מיני דברים. זה היה אחרי גן עדן. לא. זה היה בבריאה, זה היה בששת ימי בראשית. אז גן היה כל היקום? או שזה היה מקום ספציפי בתוך היקום? אתה שואל אותי שאלה... מה לא עובר גן מה לא היית <laughs> לפי, <מכש> לפי המקרא, <מכש> ראשית כל אתם יודעים שיש שני סיפורים, בפרק א' ובפרק ה' כן, יש כן. נסיפורים, כן. די סותרים. כן. אבל לפי המקרא, גן עדן היה מקום מפורסם, אם אפשר ארבעה נערות <מכש> וזה, כן. זה מקום ספציפי, זה לא כל העולם. <מכש> <מכש> אבל, אבל <שע זה כמו הרוביט, השייר של הרוביט, זה היה גן עדן, התחלת הסיפור. לא היה לו כוח המיועד לעסוק במפורסמות, הוא לא השיג אפילו את הברור ביותר בין המפורסמות לגנאי, מה זה המרכזמות? זה המקובלות. המוסכמות, כן. כן. והוא חשיפת הערווה. ודבר זה לא היה מבונה בעיניו, והוא לא השיג את הגנאי שבו. וכאשר אם ראה את פי האל, ונטה לעבר תאוותיו הדמיוניות ותענוגות חושיו הגופניים, כמו שנאמר, כי טוב העץ למאכל וכי תאווהו לעיניים, נענש בכך שנשללה ממנו אותה השגה שכלית. זאת אומרת, בן אדם כאילו צריך להחליט. אם הוא הולך בעקבות תאוותיו ובעקבות החשקוקים הגופניים שלו, אז הוא נהיה מרוכז כולו במפורסמות, במפורסמות במקובלות. והוא מפסיק להתעניין או, או לשים במקום ראשון את המושכלות. וזה, אחרי זה הוא יגיד, זאת אומרת, זה לא נכון רק לגבי האדם הכלון, הראשון. נכון, אבל מן הסתם הוא יגיד שבן אדם צריך גם את זה וגם את זה, וכאילו... כאילו ומתא... אבל יש ש... כיוון, אבל יש כיוון מבחינתו. מבחינתו הכיוון הוא מי תאוות הבהניות או, או, או, או מתאוות הגוף או יש דברים אפילו יותר גרועים מזה וזה השגת כל מיני צרכים של אדם לא באמת צריך והוא מוכן להרוג על זה ואנחנו נדבר על זה אל העידון או הרוחניות שבו אתה צריך פחות ופחות דברים חיצוניים ופחות ופחות דברים שיספקו אותך ואתה רוצה יותר ויותר להבין מה קורה, את האמת, וזה לוקח את המקום של הדברים האלה, כי הדברים האלה הם בעצם מגיעים כשאתה לא מספיק כאילו פתוח לקבל נגיד את העולם כמו שהוא. זאת אומרת העולם כמו שהוא הוא מספיק גם לכל צרכנו וגם לכל כאילו, זה יכול להיות, התשוקה שלך יכולה להיות להתבונן בפרח, כשהפרח נמצא, וזה יכול לספק אותך, אבל זה כשאת נמצאת בשלב של המושכלות. כשאת מבינה שרוב הדברים שאנשים רודפים אחרים זה הבל, ואת מבינה שכל הצעמדות גורמת לסבל, וכל הדברים האלה, אז את פשוט, זה, את אפילו לא מפסיקה עם הדברים האלה, אלא הדברים האלה נושרים. זאת אומרת, הם מאבדים את הטעם שלהם פשוט. עכשיו, זה לא שאנחנו קופצים ממצב אחד למצב שני, אבל הוא נותן פה ממש את הדרך איך להתקדם. ולעבור מהצורה המוחלטת, כאילו הפשוטה, הפרימיטיבית, אני יודע מה, התאוותנית, הגופנית, אל הדרך הרוחנית. ועכשיו שוב אני אעשה איזה ספוילר קטן, שאנחנו אולי נגיע אליו ואולי לא, וכל הנושא הזה של מה זה עבודת אלוהים. ‫איך התחילה עבודת אלוהים ‫בעם היהודי? ‫קורבנות. נכון? ‫היה בית מקדש, ‫הביאו פרים, הביאו אלים, הביאו כבשים. ‫-היה בית מקדש, אז זה לפני הקורבנות. ‫מה? ‫מה זה קורבנות? ‫כשהיה מקדש זה כבר ‫הרבה אחרי שהתחילה עבודת האלוהים. ‫אבל במקרא... בחמש חומשי תורה יש כבר קורבנות, זאת אומרת משה כשמתי היה, כאילו העם התגבש, כי הם נכנסו לארץ ישראל. הצורה המסודרת, היה משכן בהתחלה, נכון? שהיה הולך עם, עם בני ישראל ואחר כך היה מקדש. ובמקדש, אילו... למה קודש? היה כל מיני דברים, לא יודעת. נכון אבל... זה לפני שייכנסו לארץ ישראל. זה היה משכן. כן. נו. אז למה... מאיפה, כאילו, למה קורבנות זה הדבר הראשון? כי בעצם הקורבנות, בינינו, זה עוד היה זכרון, כי איפה התקריבו קורבנות כאלה? במצרים. הביאו את זה לארץ. עכשיו, העם היה עם פשוט, כאילו... היה... היה מקובל גם בעולם, אז הקריבו קורבנות. כן, אז... אבל מאיפה המסקנה הזאת שקורבנות זה היה הדבר הראשון? אני לא מבינה. גם קייס הקריב לא, קורבן לא. ל, ל, ל... זה כל הסיפור של קייס. נכון, לא, מי מי לא לא. קורבן, אבל לא. לפני זה הוא האמין באלוהים. זה לא קשור, אבל דרך עבודת אלוהים. אבל איך הוא הראה את זה שהוא מאמין באלוהים? לא, הוא עשה הרבה דברים, והוא גם מכירים קורבן. בסדר, אבל... היא גם לא אבל בסדר, לא משנה. לא משנה, נעזוב את זה רגע, אבל זה... זה היחיד של לא היה בית כנסת. היה פשוט קורבנות, היו שמים מזבח, שמים קורבן, אומרים לאלוהים, בבקשה, בבקשה. היה מקדש והיו קורבנות. הוא שייך למזבח, אם לא היה מקדש. לא משנה. לא, אני מדברת על קין נגיד. אה, בסדר, yeah. הוא לא היה יהודי. אבל אצל yeah. אברהם... טוב, לא חשוב, זה סתם... אצל uh... אברהם? את את מי הוא yeah. הלך להקריב קורבן? Mm -hmm. שהוא... כן, תצחק. אבל... בסדר, אבל... אז היו קורבנות. אחר כך הוא הקריב הוא... הוא... את, <אחר> זה... את העיל. אבל... <אחר> מאיפה? אבל הוא עשה את זה בגלל איזושהי סיבה. מה לא הסיבה? לא קורבן. מה? שהוא רוצה לכרות ברית אלוהים. <אחר> הוא לא רוצה <אחר> אלוהים טבעה. נו, אז איך כורתים ברית אלוהים? מה קריבים? קורבן? אבל הברית קדמה לקורבן. לא. בסדר. הרצון בברית קדם לקורבן. נו, לא בסדר. לא רגע, סליחה, לנוזע. סליחה. איך מראים את הרצון הזה לאלוהים? איך מראים את הרצון הזה לאלוהים? מדברת על עבודת אתה מקריב לקורבן. אתה מקריב לקורבן. <לקרוב קורבן> הוא אומר לו תודה שנתת לו... אם אומרים לך שזה שם. הבן שלך, זה הבן שלך. <קורבן> <קורבן> אם מסדרים לך שזה יהיה העיל, אז זה יהיה העיל. אבל ככה, <קורבן> ככה, <קורבן> ככה מראים... עכשיו, היה... אז זה התחיל מהקרבת קורבנות. <קורבן> ככה <קורבן> היו מראים. זאת הייתה עבודת האלוהים בעצם. מקדש, עם סדר, עם פערים, עם אלים, עם יונים, עם... אחר כך חרב המקדש. ועברו לתפילה. יש בית כנסת, יש תפילה. היום בעצם עבודת אלוהים המקובלת על רוב האנשים הדתיים זה תפילה. וזה מבחינה ברורה זה עידון, נכון? זה כבר לא דבר גופני, זה כבר לא דבר גם שעולה בחיים של פרות מסכנות. זה כבר לא בית מטבחיים ענק עם שריפות, עם ריחות, עם זבובים, <דם> עם ברכשים, עם בצפות. כל מיני דברים כאלה. <laughs> אלא זה תפילה, זה דבר כאילו מתורבת, מסודר. אבל, שימו לב, הרמב"ם אומר שזה עדיין לא עבודת האלוהים המוחלטת. ומה עבודת אלוהים המוחלטת? שלושה נחושים. העבודה הפנימית. שהיא... מדיטציה. כן. כן. מה? מדיטציה. מה מדיטציה? מי אומר את זה? רגע, לא. הרמב״ם. אני אמרתי. הרמב״ם? כן. אנחנו... אני אוכיח. בסדר? אז זה שוב, רק... הרמב״ם? אמרת שלושה דברים. הרמב״ם. מה? אמרת שלושה דברים. מה שלושה דברים? שהם... אה, איך אתה הגדרת את זה? שכאילו שבן אדם... שזה יותר מעודן אפילו מהתפילה כדי להתחבר? No. קורה ככה הגדרת? אז אמרת שיש שלושה דברים. לא, אמרתי שיש שלוש, שלושה שלבים. שלב אחד זה קורבנות, שלב שני זה התפילה, והשלב השלישי זה... מדיטציה. נגיד... מה השאלה? מדיטציה. נגיד מדיטציה, או יותר מדויק, מודעות. המודעות, כן. זה לא מדיטציה. מדיטציה. זה לא מודעות. מדיטציה לא... זה דרך להגיע למודעות. לא מקובל? לא, זה דרך. כן. כן. כן. אז <coughs> אני חוזר שוב פעם לפה, כי אמרתי ש... אה, אה, דבר זה של הערווה לא היה מגונה בעיניו, הוא לא השיג את הגנאי שבו וכאשר אמרה את פי האל ונטה לעבר תאוותיו הדמיוניות ותענוגות חושיו הגופניים נענש בכך שנשללה ממנו אותה השגה שכלית. אז עכשיו כל מה שדיברתי עכשיו זה היה בגלל זה. אתה יכול להגיד את, את מה שכתוב פה במילים של בני אדם? כן, כן, כן. <laughs> כשאלוהים, <laughs> כשהאדם <laughs> נכנע ל... אה... Äh, ל-attachment שלו לתפוח, אז הוא התחיל להתחשב במפורסמות. תחליף את המילה. במפורסמות. בקונבנציות. בקונבנציות, במקובלות. הוא התחיל מה? הוא התחיל להתחשב בצורה מוגזמת. מה זאת אומרת להתחשב בקונבנציות? זאת אומרת שהוא נגיד היה חייב לשים עלה תאנה על מרושף. שהוא, שהוא ראה שלהיות ערום, הוא הבין שלהיות ערום זה לא בסדר. כן, זה לא בדיוק הבין, הוא חשב, הוא קיבל את הדעה שזה לא בסדר. הוא קיבל את הדעה שזה לא בסדר. כן. ומרוב שהוא היה עסוק בדברים האלה במפורסמות, הוא איבד את הקישור של המושכלות שהם בעצם קשורים למודעות ישירה כי הוא... זה כל כך כאילו עבלים קצת מסמכות, רואו... לא היה פה שום מפורסם, כאילו... בן אדם צריך קודם לעבור דרך תאוותיו כדי להזדכך ולהגיע למודעות. אני מדבר על המילים שהוא משתמש בהן זה לוקח אותי למקום אחר. לא היה שום דבר מפורסם באותו זמן. זה הדבר הראשון. מפורסם זה משהו שכאילו מפורסם ברבים. לא היה שם הרבים. זה היה הוא, חווה ואלוהים. והנחש. והנחש. לא היה שום... שום דבר מפורסם, אז קשה לי... אוקיי, פרבנציה. אז למה, אז בסדר, אז אבל למה הם ראו שהם ערומים, מה כתוב? והתבוששו, נכון? אז הבושה, הבושה זה מפורסמות. בדיוק. מה עוד מפורסמות? מה עוד מפורסם? כל דבר שאתה חושב שצריך לעשות ככה. זו הדרך הנכונה. הסוכה צריכה להיות בדיוק בגודל הזה. שאתה חושב שהסוכה צריכה להיות בגודל הזה. כן. <laughs> או ש... לא יודע מה, שצריך לאכול כשר. כן. Okay. או בוא נגיד, אפילו אני עכשיו בכוונה עושה משהו שהוא ש... ש... ש... ש... יאתגר אתכם, נגיד, שאסור לאכול אנשים. ברור שזה מפורסמות. אבל כן? אם אתה נקלע לספר באנדים, אתה אוכל אנשים. נכון, נכון. עכשיו, אם אתה מאמין שזה אה, אמת, בניגוד למקובל או טוב, אז אתה מסוגל לא לאכול את האיש הזה ולמות. אם אתה, אם אתה, מה, אם אתה... מאמין שזאת אמת. אנחנו מבדילים בין אמת ושקר מצד אחד, ובין טוב ורע מצד שני. אז לאכול אה, אדם זה רע. מקובל על כולם, אבל, אבל זה לא אמת. אבל בתנאים מסוימים, בתנאים מסוימים, בדיוק, נכון. זה... זה... זה עדיין רע. זה, זה, זה עדיין רע. רע, אבל זה, זה לא שקר. לא עובדה שבן אדם, זאת אומרת, אם בן אדם יכול לעשות את זה... ולהציל את חייו? אבי לא, עזוב להציל, הוא יכול. זו עובדה שהוא יכול, הוא לא רוצה. אבל הוא יכול. תראי, בואי ניקח משהו אחר, בואי ניקח צמחונים. <coughs> הוא לא אוכל בשר. הוא יכול לאכול בשר, אבל הוא לא אוכל בשר. למה? כי הוא חושב שזה מגונה. אבל הוא לא חושב שאי אפשר לאכול בשר. זה ההבדל. עכשיו, מישהו שהוא צמחוני, שחושב שאי אפשר לאכול בשר, זאת אומרת שזה נגד חוקי הטבע, הוא... יש לו בעיה. יש לו בעיה, <laughs> כמו לבן אדם דתי. Okay. עכשיו, אם בן אדם דתי אומר, תשמע, אני לא פותח את התרופה בשבת. כי זה ככה מקובל על, על, על, על החבר'ה שלי, נגיד, אידיות, אבל עם שכל. <laughs> אבל היא אומרת, אי אפשר. אסור. אס... אסור. זה, אסור זה, זה, זה, זה בעיה. זה כי... כמו לרצוח, כן. כן. זה כמו להרוג, כן. זה, זה דמים. אתה מבין דמים. עכשיו את הנושא הזה, שזה מן המפורסמות, וזה ברור לגמרי שלא מקובל לכל הנשים. <laughs> בסדר? או אני יודע מה, יש מקומות, לא, אתה יודע מה, לא אוכלים חזיר. אבל זה לא שאי אפשר לאכול חזיר. <אח> וגם אם תהיה בחוץ לארץ ותהיה נורא רעב, אז גם אם לא תגבע ברעב, אולי תאכל איזה שיקטור <אח> או משהו כזה. יש את הסיפור הזה, <אח> עכשיו זה כבר עומד לי שאיזה סוחר, יהודי חוזר מהמסע שלו... ובערב שבת הוא לא מספיק להגיע לבית והוא תקוע ביער. כן. הוא היה צריך לנסוע עוד איזה שעה, שעתיים כן. ולהגיע הביתה, אבל כבר נכנסה השבת. כן. והוא נשאר, הוא החליט, אסור לנסוע בשבת, נרכב כן. על העגלה בשבת, כן. והוא נשאר כל השישי שבת, כן, עד מוצאי שבת בלב היער כן. עם כן. העגלה והסוס כן. שלו. בשביל לא לחלל את השבת. כן. עכשיו, כל מה שקרה בעקבות זה כאילו זה בטל בשישים. כן. שהוא נשאר לבד, והמשפחה שלו חיכתה לו, כן. והוא לא אכל, ולא, אני לא יודע מה. לא, ולא... לא חגג את השבת. לא נהנה לא, לא <laughs> מהשבת, לא קידש את השבת, לא יפלל, <laughs> ומכל הדברים האלה. וכל זה בשביל שלא לנסוע עוד כן. שעה עם העגלה. כן. זה סיפור יותר טוב על הרבי. שלושה חסידים שהם מספרים מנפלאות הרבי שלהם אז אחד אומר שהרבי שה... שלו יצא, יצאו לדרך ופתאום היה גשם נורא חזק אז הרבי אמר מים מפה, מים מפה ופה יבש ונסו ואז מישהו סיפר שהיה פתאום שרפה ביער אז הרבי אמר אש מפה, אש משם ואני שם מפה, החסיד השלישי אמר, עכשיו אני אספר לכם סיפור אבל שבאמת היה, הרבי שלי נסע ביער ופתאום ירדה השבת, אז הוא אמר שבת מפה, שבת מפה, פה חול, ונסע. זה הדרך האמצע, כן. אז אנחנו, אז אנחנו ממשיכים. והוא הייתה לו השגת המפורסמות, ונשתקע בציון הדברים כמגונים או כיפים. זה מה שהעסיק אותו כל הזמן. מה טוב ומה רע. את מי? את האדם <תמי> אחרי החטא. <תמי> הוא איבד בעצם את, ה, את <תמי> היכולת <תמי> להסתכל על הדברים כמו שהם, והכל התחיל להיות אצלו דרך המוסכמות, דרך המפורסמות. הוא התחיל לייצר גם מפורסמות. עכשיו תראו, גם אצלנו, נגיד ילד, ילד לא יודע מה זה טוב ורע, באמת. עד שלב מסוים. הוא לא יודע מה זה טוב ורע, והוא גם לא יודע מה זה יפה ומכוער. זאת אומרת, אנחנו מלמדים אותו את זה. הוא לא מפתח בעצמו איזושהי יכולת אה, אה, אה, לדעת מה זה טוב ומה זה רע. אין, ‫אין אצלנו באופן טבעי ‫יכולת, כאילו, מולדת לטוב ורע. ‫-ילדים, ילדים מסתובבים ערומים ‫בחוף הים באופן כן. חופשי ולא כן. מתביישים. כן. ‫הם רואים את המבוגרים יותר, ‫כן, כן עם בגדי ים, כן. ‫אבל הם יכולים להסתובב ערומים. ‫-איזשהו כן. שלב. ‫-עד איזשהו עד כן. איזשהו שלב כן ‫והשלב הזה הוא משהו ש... כבר אנחנו, ההורים מחליטים בשבילם, או שהם בעצמם מרגישים ש... אתה לא יודע, לא צריך לומר. זה ההתפתחות, זה ההתפתחות. אתה מכיר את הסיפור על האימא שהלכה לים עם הילד, והילד ראה ילדים משחקים, אז הוא רץ ושחק איתם, והוא חוזר, אז אימא שואלת אותו, איך היה? אז הוא אמר, אוי, היה נורא נורא נחמד. אז הוא שואל אותו, זה ילדים או ילדות? <pairs> אני לא יודע, הם היו ערובים. אז זה עכשיו ממש ברור עם הוורוד והכחול, נכון? עכשיו, אתם יודעים, שלפני מאה שנה ורוד היה צבע של גברים וכחול היה צבע של נשים? לא. אני קראתי על זה מחקר. זה לא היה כל כך מובהק. אבל במקומות שיש ציורים מצבאיים וזה, רוב הילדים הם בוורוד או בלבן, והילדות הן בכחול או... ובאיזשהו שלב, כאילו, לא יודע אפילו מה, קראתי את זה, אני כבר לא זוכר את הזה. כן, יש משהו אינהרנטי ורוד בנשים? יש משהו אינהרנטי כחול בגברים? <laughs> כלום. אבל תראו מה זה. עכשיו... נגיד אצל הבת שלנו זה הפוך הם מנסים לעשות, דווקא תלבשי כחול, אבל <מת> כל הדבר הזה, זה, זה, זה סוג הדברים, או, <מת> או באיזה גיל צריך להתלבש, כן? או באיזה גיל ילדה צריכה להתחיל ללכת עם חזייה, כן? זה בערך 17 שנה לפני שהיא צריכה את זה. אבל עכשיו זה ככה, פעם זה היה 17 שנה אחרי שהיא הייתה צריכה את זה, היא עוד התביישה לקחת את זה. עכשיו, הרבה לפני שהיא צריכה, היא כבר לובשת, כי זה מראה שהיא מבוגרת. המחדש המערכת ה-9. אבל הדברים האלה, לא, זה הכל, זה הכל מוסכמות, זה הכל מפורסמות. אבל אנחנו, אבל אתה יודע, תגיד ל... תגיד למישהו שהוא צריך לעשות ההפך ממה שכל המקובלים עושים? ו... אבל עכשיו, שוב, אם אתה עושה את זה מתוך הבנה מעמיקה שזה דבר שמקובל ואתה מוכן ואתה חושב שתרוויח מזה נגיד משהו ולכן אתה עושה את זה או שאם לא תעשה את זה זה יעלה לך מחיר זה דבר אחד. אם אני מחליט, למרות שאני יכול ללכת ערום ברחוב, שאני לא אלך ערום ברחוב, כי אני מבין שהשכן שלי פה הוא שוטף, אז הוא יתפוס אותי, זה דבר אחד. ואם החושב שאני לא יכול, אי אפשר, לא, לא יעלה על הדעת, זה דבר אחר. כי אז אתה מגביל את עצמך בצורה נוראית. אתה כאילו, אתה נכנס לכל מיני פינות שחבל שתיכנס אליהן. וזה ההבדל הגדול. ומה שהוא אומר בעצם, ואחר כך הוא מדבר על זה בצורה יותר מפורשת, שקשה להיות בשני העולמות האלה ביחד. יכון. זאת אומרת, אם אתה מחליט להקדיש את הזמן שלך או את האנרגיה שלך לנושא של המושכלות, או מה באמת נכון ומה לא נכון, אתה מוותר. על חלק גדול מאוד מהמפורסמות, מהמסכמות. ואתה מוותר עליהן, או שאתה מוותר עליהן ממש, או שאתה מוותר על האמונה בהן, שזה כמעט אותו דבר. אתה יכול לחיות בתוך החברה בצורה מאוד מאוד בריאה, בלי להאמין בשום דבר, כמו שהבודהיסטים אומרים, Right view is no view. זה לא יגזול לך שום דבר. אתה עדיין תתנהג כאילו שאתה מאמין, אולי. עכשיו, וזה גם אמב"ם אומר, אחר כך, בצורה עדיין מפורשת. חמש דקות. אני מאוד בטוחה שהסכמתי לדבר הזה, אבל בסדר. אז... לא ấy... הסכמת שהוא אמר את זה, או לא הסכמת לי? לא, כשו... <laughs> הוא אמר, אני באמת לא יודעת. <laughs> <laughs> לא, לכל הקביעות האלה. <laughs> בסדר, תקחי את, את, את זה כרגע. הבנת הכל ואת לא מסכימה? כן, בסדר, אני מבין. אולי לא הבנתי הכל, <laughs> לא, הבנ... דבר אחד רק צריך פה להבין, מה? שיש דברים שהן מוסכמות, ויש דברים שהן... <laughs> <laughs> לא, מוכות. אני למשל לא מבינה את, ה... את כל ההתייחסות הזאתי הזאת ל... אתה יכול לחיות עם ה... קודם כל ההבחנה שאתה חי או בוחר או עם המושכלות או עם המוסכמות. ואחרי זה, לא, גם כשאתה חי עם המוסכמות... לא, הבחירה עדיין לא אומרת שאתה חי ככה. אתה, הי... זה כיוון, אמרתי. האם אתה בכיוון הזה או בכיוון הזה? כמו שעם האמונה... אלוהים. אתה יכול להיות מדען חוקר שקבעו כן. לגמרי למוסכמות של החברה. בטח. מה זה כבול? שמאמין? ש... שהחיים שלו נהרסים, שהוא... שהוא כל הזמן צריך להציג את הפסאדה של עשיר וחכם ומוצלח וזה, כן. ובתוכו ו... החיים שלו לגמרי זבל. נו, אז מה? אז הוא במושכלות או במוסכמות? לפי מה שאומרת הוא לגמרי במוסכמות. הוא מדען, הוא חוקר, הוא קיבל פרס נובל, אוקיי? למה החיים שלו עושה את זה? לא, לא, בסדר, כי יש פה הסברה הזאת. בסדר, ברור. כי הוא מכיר את הכספים חסרים זה מקרים? כאילו, אז אני לא מבינה פה את כל ההתייחסות. לא בדיוק לא מבינה. אבל שוב, שוב, אני מבין, להציג את זה כדיכוטומיה זה אף פעם לא נכון, אבל בוא נגיד, את יודעת מה? בסדר. אולי, אולי אותו מדען גדול, כן? אם במקום לחקור את סודות האטום, הוא היה מתעניין במה אשתו באמת רוצה, אז החיים שלו היו לגמרי אחרים. הוא לא היה מפורסם והוא לא היה מקובל, כן? כי הוא לא היה מגיע להישגים האלה. אבל החיים שלו היו יותר טובים. אוקיי. Okay. זהו. עכשיו שוב, שלא תביני לא נכון, האמיתות שהוא מדבר עליהן, המושכלות זה לא מטרה, זה לא שאתה צריך להיות אסטרונום או מדען או מתמטיקאי, זה תנאי הכרחי בשביל להתקדם בדרך הרוחנית. והדבר הכי חשוב אבל לחיי היומיום ולחוסן הנפשי שלנו זה להבחין בין זה וזה. או, ובדיוק כמו שאת אומרת שאולי הוא מדען אטום וקיבל פרס נובל אבל הוא מכה את אשתו בלילה זה בדיוק חוסר ההבחנה הזה כי הוא חושב שבגלל שהוא זה, זה וזה וזה מותר לו, לו לא זה וזה אבל, אבל אה, אה, התהליך של נגיד של ויתור על חלק מה... בוא נגיד, מהאשתוקקויות שלנו, מה-touchments שלנו, זאת הדרך בעצם להגיע להבנת המושכלות. להגיע להבנה של מה באמת, מה האמת ומה השקר. מה באמת חשוב ומה פחות חשוב. זה הכוונה פה. וזה שלא עושים את זה ביום אחד, זה לגמרי ברור, אבל שוב, למה את מכוונת כאילו את החיים? למה, לאן את רוצה להגיע? אם את רוצה להגיע למה שהוא קורא, כאילו הבנת אה, אה, אה, עבודת אלוהים האמיתית, או מבחינתנו כאילו למצב רוחני גבוה, זה אומר שאת לא יכולה להקדיש יותר מדי מהזמן שלך לצורכי החברה, החברה, החברה מבחינה זאת של להיות מהמקובלים, או, או, או להשיג את הדברים שכולנו אומרים שהם נורא חשובים, או בכלל להיכנע למוסכמות בצורה יותר מדי רצועה. <ש> זה אני חושב מה שהוא אומר בשלב הזה. אני מוכרחה, קראתם את המאמר בהארץ על שני מדענים שקיבלו עכשיו פרס של הטכניון וכנראה מועמדים לפרס נובל על משהו עם ה-DNA. עכשיו, כל אחד עשה בנפרד את המחקר והם הגיעו לאותו דבר ויש, עכשיו, מה שקרה, הכוונה של המחקר הייתה להשתמש בזה לא רק במדע, אלא לתרופות של גנטיקה אישיות, תרופות אישיות, זה החלום כן. הרי של הרפואה עכשיו. כן. וזה מה שהם כל הזמן אומרים, והתברר שמישהו בסין לקח את ההמצאה שלהם ו... והנדס תאומות שיש להם, ה-DNA שלהם לא... הוא חסין מאיידס. איידס, הן לא יכולות לכלות באיידס. והם נורא מזושרים, העיתונאי ראיין את שניהם, זה נורא ואיום, ולא התכוונו שיינדסו, ואנחנו לא רוצים אולי יינדסו פעם, אבל בטח שלא ככה, ורגולציה וזה... זה נורא לא בסדר. עכשיו, מה מתברר? השניים האלה, יש ביניהם סכסוך משפטי על הזכויות ה... יוצרים של ההמצאה שלהם. זה רלוונטי. אז... אז זה רלוונטי שהם כל כך עסוקים בלהיות בלה ולהצליח. הרי יש להם פה מטרה, טוענים שיש להם מטרה הומניסטית, שהיא הדבר הכי חשוב, ולאן רפואת תתקדם, וזה, זה, זה. אבל שבוע הוא יקבל את הזה? חס וחלילה. על זה אנחנו נלך לבית משפט, והם לא מדברים אחד על השני, ולא מזכירים אחד את השני של משהו אתה מבין? זה תפל ועיקר. כן. מאוד יורמן. טוב. זה היה די מזעזע. ‫איך <מח> אומרת, <מח> <מח> לעשות את החיים, <מח> ‫זה מאוד <מח> מעניין, אבל לעשות אותם...